Tervetuloa Pelillekasun podcastin kolmannen jakson pariin. Me täällä Miikka Monosen kanssa jatketaan viittasankarin viitottamalla tiellä, eli käsitellään jälleen Telteelin Batman-sarjaa niin kuin aikaisemmissakin podcasteissa, ja tämän sarjan uusinta ja neljättä jaksoa, joka kulkee nimellä Guardian of Gotham, ja Tähän väliin pienenä pohjustuksena, mitä tuossa viimeksi on tapahtunut, tai tähän mennessä tapahtunut, niin Vicky veil vale paljastui Lady Arkhamiksi, pisti myrkkytäyte kynällä Bruce ja suoneen, sai Bruce Waynein hieman sekaisin, Bruce Wayne joutui sitten Arkhamin mielisairaalaan, Harvey Dent on ainakin omassa pelissäni ottanut aika hyvin valtaansa Gothamin kaupungin, ja Pingviini puolestaan ottanut valtaansa Wayne Enterprisin Bruce Waynein jäljiltä. Ja pingviinähän on tätä kautta saanut pääsyn Batmanin teknologiaan ja alkanut sitä kautta vähän häiritä sitä, mikä nousee sitten vähän keskeiseksi elementiksi tässä uusimmassa jaksossa. Mutta tota, meillähän Miikan kanssa on hyvin pitkälti eronnut nämä pelitavat, ja keskeisin eroavaisuus niissä varmastikin on tämä Harvey Dentin kohtalo, tai se, miten hänen tarinansa on tässä kulkeutunut, niin mitäs Harvey Dentille nyt kuuluu Miikan pelissä tai mitä Miikalle yleensäkin kuuluu tässä? Tota, tässä jaksossahan yleisesti ottaen on ehkä, on siinä periaatteessa kaksi isoa valintaa, mutta se loppupuolen iso valinta on se, että mennäänkö vetämään Denttiä turpaa vai vedetäänkö pingviiniä turpaan. Ni tota, kumman sä siinä vaiheessa? Mä menin vetämään Dentia turpaan eli tonne Waynein kartanolle. Kyllä, ja mulla oli sama, mutta hyvä, että voidaan puhua samoista asioista sitten sen suhteen, että nythän sitten tällä hetkellä Dent on sitten mun pelissä vankilassa, ja ei ole arpeutunut, eikä näennäisesti varmaan arpeudukaan sitten ollenkaan. Musta vähän tuntuu, että sitä jätkää en nyt välttämättä nähdä tässä. Siinähän oli tota, just jakson lopussa tämmönen hieno kaksintaistelu dentin kanssa, mikä loppuu siihen, että sen oikea vai vasen puoli syttyy tuleen kokonaisuudessaan, mutta se ei kuitenkaan sitten polttanut hänen kasvojaan vaan pelkästään hänen pukunsa. Ja voin uskoa, että se näytti ehkä vähän hienommalta siinä sumpelissa, kun sulla on jopa ne arpeutuneet kasvot. Mulla se näytti vähän hölmältä, että miksi vaan se puku paloi, eikä se itse mies, mutta hänellä ei ole tosiaan arpeutuneita kasvoja, joten jollain tasolla onnistuin estämään sen, mitä halusin siinä ensimmäisen jakson aikana jo estää, että hän ei muuttuisi suoranaisesti kaksinaamaksi, vaikka nyt onkin ihan hulluja silleen. Puhuttiinkin tässä viime jakson kohdalla siitä, että kuinka nuo Harvey Dentin kasvoanimaatiot tai liikkeet ja näin muuten, niin on ihan... Oikeastaan meillä taitaa molemmilla olla samat, että toisella nyt on vaan palaneet kasvot ja sitten ajoittain tämä kömpely muovinaamari siinä kasvojen vasemman puolen päällä, mutta hirveästi muuta eroavaisuuksia ei ole, että kyllä meillä molemmilla on Hyvin psykoottinen tämä Dent. Se on vähän sääli ehkä mulle sille, että vaikka mä yritin kovasti nimenomaan pelastaa Dentia ja olin hyvin empaattinen häntä kohtaan, niin se on ihan turhaa, koska hän on vaan hullu ja sellainen hullu nyt sitten on ja tavallaan se on todella nuanssiton Kaari hänelle annettu näin pelaajan näkökulmasta. Siinä on hyvin vähän sitä vaikutusmahdollisuutta, vaikka siinä onkin se arpeutumisen estäminen, mutta sillä ei ollut kuitenkaan mitään merkitystä, niin se on se oli vähän sääli, mutta kyllä tämä kuitenkin loppui aika tyydyttävästi, kun sai vedettyä häntä Turpaan ja ei itseen ainakaan jaksanut enää saarnata mitään siitä, että hänen sisällään olisi hyvää, vaan sanoi vaan suoraan, että tämä on hullu viekään sinne ehkä sitten tulee vähän parempi siellä. Joo, mä itse asiassa itse vähän saarnasin siitä, että vielä sinussa on jotain hyvää sisällä ja tällaista, mutta... Mut mi miksi sä, miks sä uskosit, koko... että siellä on jotain hyvää sisällä, kun sä jatkaa vaan siis se on ihan tota, tai siis ei siinä, kun ei, me ei mun mielestä, niin kuin nämä hahmot Wayne ja Selina Kyle YMS ei ole kuitenkaan tavallaan tehnyt mitään, mikä oikeuttaisi ihan tällaista sekoamista, ja sitten kuitenkin tää, tämä koko jakso on vaan sitä, että Dent on ihan sekasin ja haluaa tappaa kaikki. Niin mitä hyvää hänen sisällä sun mielestä on? Onko tää nyt vain jotain semmoista äidiltä pyrittyä optimismia, että kaikki ihmiset ovat hyviä sisältäpäin? päin? Ja? No nimenomaan jonkinlaista roolipelaamista tai muuta, mutta tuota, niin siinä varmaan pyrin kokeilemaan tai vähän löytämään, että josko, josko jotenkin tämä tarina vielä, vielä ehkä jotain omituisia tai mielenkiintoisia koukkauksia ottaisi tässä, mutta joo, kyllä se näyttää ihan ja samaa mieltä tässä sunkin kanssa, että kyllä se Uh, parantumattomasti seko on, eikä tuosta nyt hirveästi kummemmaksi enää tulla, joten en mä tiedä onko mun valinnalla tai tuolla, että mitä mä Dentillä tuossa lopussa sanoin, niin onko sinä nyt hirveästi enää merkitystä. You Tämä jakso loppuu hän on ehkä se ensimmäinen toimintakohtaus, mistä mä oikeasti pidin todella paljon. Täällä Veinin kartanossa tapahtuva iso aulatappelu, missä Batman vetää denttiä ja jotain kymmentä SWAT-äijää turpiin. Tota. Siinä on siis hyödynnetty pitkiä ottoja, mikä on tosi jees, koska leikkaukset on se, mikä tappaa nämä Telltaleen pelit joka kerta toimintakohtausten aikana. Nyt se, että siellä ei ole niitä leikkauksia, niin se ei, toiminta ei ole niin töksäyttelevä. Tavallaan se herätti musta sen kysymyksen, että koska tämä on videopeli, niin miksi helvetis edes on leikkauksia, koska ei, se, ei sitä vaadita mitenkään, mutta nyt va, niitä nyt vaan käytetään todella paljon, ja se on vähän turha näistä toimintakohtauksista. Mä olin iloinen nähdäkseni, että Vihdoinkin on tajuttu tämä, että tehdään vaan pitkiä ottoja ja on hyvä flow tässä tappelussa ja kaikkea sellaista. Ja se oli ihan siisti, siisti kohtaus. Joo, kyllä samaa mieltä, että pistin myös merkille tuonne, että hyvin siististi hoidettu tämä eikä mitään suurempaa valitettavaa tästä ollut. Juurikin nuo pitkät otot oli se, mitä itsekin noteerasin tuossa. En tiedä sitten minkälainen olisi nyt todellakin kiinnostaa ehkä pelata tämä jakso sitten toisen kerran läpi ja katsoa, että minkälaista taistelua tai muuta olisi sitten tuolla Wayne enterprise luonne, jos mennään vetämään tuota pingviinia pataan. Tästä herää vähän se, että mikä mulla oli tämän koko jakson kanssa semmoinen fiilis, että yleensähän sarjoissa, niin se toisiksi viimeinen jakso, mikä tämäkin nyt on, on... Sellainen, että siinä vaan asetellaan tilanteita sitä viimeistä jaksoa varten. Tässä jaksossa sen sijaan ratkaistiin niitä. Esimerkiksi Dento nyt poissa kuvioista. Mutta tavallaan sen takia tämä tuntuu vaan siltä, että on tavallaan yksi tosi iso jakso, joka on leikattu kahtia. Koska tässä on nyt lopussa se cliffhanger, että Pingviini on tehnyt sen ja sen. Ja varmaan jos, jos olisi meitä pigmiini turpaan, niin olisi tullut joku cliffhanger, että Dento on tehnyt sen ja sen. Musta tuntuu, että vois voisi ihan hyvin olla yhdessä sen viidennen jakson kanssa ja sit siinä keskivaiheella voisi vaan valita, että kun mä tehdä ensin ja sit siellä tulee vielä joku kunnon sen Lady Arkhamin kanssa näistä kahdesta tapahtumasta erillisenä. Niin se on tavallaan Vähän sääli ehkä, että sitten tulee semmoinen fiilis kuitenkin. Musta tuntuu tosiaan, että vaikka me nyt valittiin, että hakataan Dent, niin musta tuntuu, että me ei missattu mitään, vaan me päästään hakkaamaan se Pingviini seuraavan jakson alussa. Seuraavasta jaksosta puheen ollen, miten odotaisit että tämä sitten koko homma tässä loppuu? Ilmeisesti kyllä tota, no Harvi Dent ja Pingviini, eiköhän me molemmat jotenkin saada tuosta nalkkiin, mutta tulisiko vielä sitten, odotatko, että lopussa olisi joku tällainen suurempi plot twist. No en, en mä tiedä siitä twististä, on musta tuntuu, että tulee joku semmonen kohtaus, missä se Lady Arkham pitää jonkun vartin monologin pahoista suunnitelmista ja motiiveistaan ja sitten sen jälkeen mätetään sitä turpaa ja sitten se on niinku siinä ja voi olla, että lopussa tulee joku, että jokeri pääsee sieltä mielisairaalasta vapaaksi ja sitten hän nyt haluaa tappaa Batmanin, koska bläh, mutta en mä usko, että tässä välttämättä mitään kauhean isoa tulee. että vaikutti siltä, että nyt on aika selvät sävelet sitä loppua kohden. Kyllä, ja Jokeri tosiaan, tai niin hänen tässä, tuota, niin ainakin mun pelissä viitattiin vain John Douna tuolla arkamin mielisairaalassa, niin esiteltiin tämän pelin alussa. Mitenhän se Jokeri nyt, se oli tämmöinen telteellin oma visio myöskin siitä, ehkä vähän tämmönen laimeahko, Toki voi liittyä ehkä sillä, että tuo oli tämmöinen nuoruuden jokeri tai kokematon jokeri tai jotain tällaisia, mutta miten pidit Mu Mä en tykännyt tästä jakson alusta ylipäänsä kauheasti, mun mielestä tämä oli tosi pitkäveteinen ja se tavallaan liikkui liikku omilla teloillaan just silleen, kun sen olisi voinut ajatella menevän. Vein on siellä Mielisaralassa heti, kun hän pääsee puhelimeen, niin sitten vapautuu, koska hän on miljardööri ja saa asianajat paikalle jiiänneen. Ja sitten se, että si siihen käytetään tämmönen ainakin puolisen tuntia muistaakseni, ja se on pitkälti sitä, että tämä John Doe eli Jokeri vaan pitää sulle jotain monologiaa kaikesta hassu hassuista jutuista, niin ei mua kauheasti kiinnostanut mikään tässä alussa, vaikka mä olin toivonut tavallaan just sitä, että tässä saatas jotain hienoa ja uutta tähän Bruce Waynein hahmoon, mutta tuntui siltä, että sen sijaan, että keskitytty Waynein psykoosiin, mikä on siis tästä huumeesta huolimatta olemassa, niin keskityttiin vaan puhtaasti siihen juonen kuljettamiseen, ja se oli tavallaan hukattu tilaisuus siinä mielessä. Jokeri on silleen, okei, okay, oli ihan kiva, että se on kuitenkin tässä, koska jos se olisi ollut joku ihmis, tai siis normaali ihminen, jonka kanssa nämä keskustelut oltaisiin käyty, niin ne olisi ollut vielä tylsempiä, koska jokeri sentään hyppeli siellä taustalla ja liikkui jatkuvasti, ja silleen, Nämä keskustelut tässä sarjassa on aika staattisia yleensä, niin se oli väh vähän vaihtelua, mutta ei se kyllä kauheasti auttanut sitä todella pitkäveteistä alkua kuitenkaan. Joo, kyllä. Mä kanssa pidin osittain tuosta Jokerin esiintymisestä, mutta tuota, ehkä mä kuitenkin toivon, että hän ei tässä pelissä nyt nähdä sitten enempää. Joku pieni ihan vilaukselta voi tietysti nähdä tuossa finaalissa ja Jotenkin mä lähdin tässä ajattelemaan sitten sellaista, että jos tästä pelistä toinen kausi tulee, niin siinä Joker on sitten osassa, että sitten sit se on tämä Batmanin nemesis varsinaisesti siellä. Katsotaan nyt sitten, jos toinen kausi on tulossa. Mites muuten sulla toi kissanainen, niin tapahtuuko sen kanssa mitään, vai häittäisikö se vaan sieltä kämpästä siinä sen jälkeen, kun Bruce palasi sieltä mielisairaalasta? Joo, sellainen aika pitkälti, että kissanainen ei ehkä kokenut itse, tai oloaan turvalliseksi tässä ja siinä sitten keskusteltiin ja hän häippasi. Että... Se oli jotenkin, jotenkin tosi silleen, no kirjoitetaan hänet nyt pois, ei keksitä hänelle enää mitään tekemistä, niin hän nyt lähtee tästä sarroista veke. Kyllä. Saa nähdä mitä sitten tuossa finaalissa, että vielä kun palaisi jonkunlaisena Batmanin sidekickinä tässä, että kyllä ehkä me, me oli tota, hyvin tämän Bruce Waynein ja kissanaisen eli Selina välit äh, välithän lähenty tässä. Aikaisemmin omassa pelissä hyvinkin vahvasti, niin tota, sieltä todettaisiin, että vielä tulisi sitten joku tämmöinen, mutta saa nähdä. Mua mietityttää se, että onkohan sulla ollut just semmoinen se keskustelu kuin mulla, kun mulla oli tosi semmoinen tunnekylmä ja Bruce oli ehkä vähän loukkaantunut henkilökohtaisella tasolla tai jotain, mutta näin oli vaan vähän silleen, että no haista joku ja lähtee menemään. Mietityt, että jos sulla, kun heillä on oikeasti joku romanssi sulla, eikä vaan semmonen yhden yön hoopoilu, niin mietityttää, että onko sulla ollut ihan samanlainen keskustelu, kun se oli tosi, mullekin se tuntui tosi niin kuin äkkinäiseltä ja lyhyeltä suhteessa siihen, mitä sen pitäisi ehkä olla näiden hahmojen kohdalla. Kyllä omassa pelissä äkkinäinen ja lyhyt. Mä en tiedä, oliko se hirveän kylmä kuitenkaan, topaha kun ei voi tälle sanasta sanaan tietenkään vertailla, mutta sellainen aika pitkälti, että lähdenpä tästä ja o, oli kivaa ja sellaista. Tämä oli aika lyhyt jakso, että sehän tässä periaatteessa ollut paljon muuta kuin se mielisairaala ja sitten oli tämä matsi ja sitten siinä välissä vähän hengailtiin jossain. Käytiin moikkaamassa Dentia siellä katolla suunnille ja se oli about siinä. Ja itse asiassa niin olihan tässä se juttu, että Dent räjälti jonkun korttelin tai jotain, mutta se oli jotenkin todella teltelmaisen budjetoisusti kerrottu, että siinä vaan räjähti jossain jotain ja sitten sanottiin, että miljoonat, kymmenet kuolivat viattomasti. Ja joo. Ei, ei jotenkin ihan iskenyt kaikki biitit tässä jaksossa silleen kuin pitäisi. Joo, ilmeisesti jos mä oikein ymmärsin, niin tämän Bruce Wayneen kautta Dent sai sitten vihjää, että missä nämä Lady Arkamin huumeet on ja Dentihän yrittää nyt siis Lady Arkhamin pysäyttää tässä omassa, pe omassa pelissäni ja sitä kautta sitten sai motiivin tälle räjäyttämiselle. Ai niin, aivan tässä oli se kohtaus, missä mennään sinne taloon ja siellä se Lady Arkham on murhannut sijaisvanhempansa ihan naurettava överisti vetämällä silmämunat irti ja hirttämällä sen toisen omalla vyöllä jonnekin ruokakomeroja. Ei he... <laughs> the belt buckle is covered in blood. Before he was hung with the belt, Mr. Vail was beaten with it. Tä, tässä, oli, tässä oli jo silleen, mä en oikein, mä en yleensä ole tykännyt siitä, että jos ei ole sävyltään kauhean yhtä, yhtenäinen tämä sarja yleensä, mutta nyt, nyt oli jo hyvällä tavalla ihan naurettava överi tuplamurhamenoa, että ei voinut kuin hymyillä. Kyllä, ja sitten Lady Arkham eli vale oli jättänyt tämän velipuolensa ilmeisesti tämän lapsen henkiin sinne, No, tämä oli varmaan saanut piiloutua sinne portaiden alle. Sullakin se oli varmaan siellä. Joo, ja se oli, se oli ihan hauska kohtaus se, kun se, hänet löytää sieltä ja pitää päättää, mitä sanoo. Mun mielestä mikään niistä vaihtoehdoista ei välttämättä ollut ihan se oikea juttu, mitä sanoa siinä hetkenä, mutta se on mun mielestä ihan sopivaa, koska ei Bruce Wayne osaa mitään lasta lohduttaa missään tilanteessa saatisit silloin, kun, silloin, kun no kiksit, kun pääsee käyttämään sitä hassua pukua ja silleen. Kyllä, kyllä. Tämä on tosiaan hyvin överi tuplamurha tuossa asunnossa, ja tuota, siinä oli taas tällainen myös etsivä episodi, mikä oli mun mielestä ehkä yksinkertaisin koko sarjassa tähän mennessä, että siinä tasolla oli peräti neljä kohtaa, vaikka kuusi kohtaa, joiden välillä vedettiin linkit, eli kolme, kaksi tai kolme linkkiä taisi vetää siihen, ja todella arvattava tämmöinen, että P ja se oli siinä vähän, että miksi, miksi tämmöinenkin piti tähän laittaa, että jaa. olisi melkein pärjätty ilmankin. Ja se lopputuloshan siinä, tai siis se, musta tuntuu, että se koko kohtaus on vaan olemassa siksi, että voitaisiin korostaa sitä, miten hullu tämä Lady Arkham sitten on, kun hän menee sinne ja repii äitinsä silmämunat päästä, ja silleen se on vähän jotenkin tosi ihailtavan kornilla tavalla yritetään saada tätä viestiä meille pelaajille, että hän on paha tyyppi. Voi kyllä. Saa nähdä taas, mitä finaalissa sitten vieläkö tästä saada jotenkin enemmän lyötyä yli tässä. Otan, olisiko Lady Arkhamin ja Batmanin välillä sitten pitkä tämmöinen oikein kunnolla överiksi lyöty taistelukohtaus sitten jossain välissä, vai tuleeko sitten ihan täydellinen antikliimaksi? Mä toivoisin, että tota ehkä... Jotenkin tämä sarja on ollut aika sellainen, että vaikka tässä on välillä hyvin mutkat suoraksi menoa, niinku just tämä dentin koko kaari, mikä on periaatteessa olematon, koska se on vaan ei hullu ja sitten se onkin hullu yhtäkkiä. Tässä on kuitenkin ollut kissanaisia Veinin kohdalla olemassa tietynasteisiin nyansseja, niinku yksityiskohtia, mitä mä haluaisin ehkä nähdä sitten Lady Arkhamissakin, mutta ottaa huomioon, että se on pohjustettu tällä tavalla se koko hahmo ja meillä on kuitenkin nämä yksi jakso jäljellä. Mun on vaikea usko, että siihen ainakaan kovin onnistuneesti tuodaan enää mitään semmoista niin kuin hahmotekstuuria esillä. Kyllä. Asiasta sitten toiseen myös tässä tuotiin vähän tätä Gothamin kaupungin kansaa myös sellaiseksi toimijaksi tässä pelissä. Että hän oli tota, ainakin itselläni on lähtenyt aika pitkälti Bruce Waynea vastustamaan ja tässä oli semmoinen hauska kohtaus, jossa Alfred oli hakemassa Bruce Waynea pois täältä mielisairaalasta ja sitten tota, tämmönen SWATin tai mikä tai Gothamin poliisien, oliko niillä nyt joku oma jaostonsa, niin tiesuuku oli täällä ja sitten tota, niin, niin paineltiin siitä Alfredin autolla läpi. Siinä tuli semmoinen hauska kommentti myös, että jossa Alfred toki mutta eihän tämä ole lepakkoauto ja sitten painettiin kaasua pohjaan. Mites, tuleeko sulla jotain tällaista? Joo, siis toi kohtaus varmaan aika samanlaisena kuin sulla, mutta tota, tässä on ollut tässä koko sarjan kestävänä semmoisena hyvin, hyvin minikaarena se, miten kansalaiset suhtautuvat Veiniin. että ekas on aika neutraali asenne, sitten tokas on se baarikohtaus, missä ne on jo silleen, että mitä nyt toi täällä tekee. Sitten kolmannessa jaksossa, siinä lopussa, kun on se lehdistötilaisuus, niin Waynein saapuessa sinne, siellä on pari semmoista katsoa, jotka tyyli irvailee sille, kun se on niin huono jätkä tai jotain. Ja mm -hmm. Nyt sitten tässä vaiheessa alkaa jo tulee tällaista, että päästäkää mut autoon sen, sen jätkään pesäpallomaailan kanssa, niin kyllä syntyy hyvää jälkeä. Niin Tämmöisiä hyvin yksinkertaisia kaarioja. Kivahan se on, että on sisältöä pelissä silleen, mutta ei, ei mulla ole mitään ajatuksia varsinaisesti tuostakaan. No, yeah. Ja näistä pikkukaarista, jos puhutaan, niin mua vähän ehkä harmitti se, että tämä etsivä montoja on täysin poissa tästä jaksosta, ainakaan mä en bongannut häntä missään yhteydessä, että mä uskoisin, että voisit olla, että seuraavassa jaksossa hänen NS-kaarensa lopetus nähdään, jos nyt kuvitellaan, että se olisi ideana, että jokaisessa tarinan osassa hänelle jotain tapahtuisi, niin se edellinen juttu oli kolmosjaksossa, että hän lopetti poliisin työt ja aikoi mennä metsästämään nilkkejä yksin. Mä olin jotenkin olettanut, että tässä neljännesjaksossa tulisi jotain siitä, mutta ei sitten tullut, mutta tämähän tavallaan vaan korostaa sitä, mitä mä aiemmin sanoin, että tämä tuntuu siltä, että yksi jakso on jaettu kahteen osaan, että jos seuraava sitten tulee ja sen kaari päättyy, niin se sitten vahvistaa vaan mun teoriaa siitä, että tämä on ollut alunperin vaan semmoinen iso, set, iso käsikirjoitus, mikä on nyt jaettu kahtia jostain syystä tästä keskeltä, koska haluttiin tehdä viisi jaksoa neljänsiä. Joo, tuntuu kyllä vähän, mulla ehkä tässä jäi vähän semmoinen tunnelma tästä koko jaksosta, ja se oikeastaan vähän näkyy myös hauskasti tuossa teknisessä toteutuksessa, että jotenkin mulla lopussa sitten alkoi muun muassa tulla tällaisia, Pieniä juttuja esillä, kuten että Batmanin suun ei enää liikkuneet välillä ja sitten pieniä tämmöisiä audion pudotuksia, että välillä ei tosiaan kuulunut niin tuli tässä. Et en tiedä, onko sitten jo tullut joku viime, viime hetken muutoksia ehkä tässä justiin tämän jaksojen rakenteen ja leikkauksen kanssakin. Että. Mullahan oli toi jo silloin, tokassa jaksossa, kun noita nyt oli ollut kauheasti, mutta ei ole tässä tosiaan vielä näkynyt. Se, se tässä lo, ihan lopusta puheelle niin siinähän tällä kertaa ei tullut sitä seuraavalla kerralla Batmanissa teaseria, mutta tota... Tuli kuitenkin se, että mitä ihmiset oli valinnut, niin olin aika tyytyväinen siihen, että nyt että tämä tapahtuu aika usein telteillen peleissä, mutta on myös hauska ilmiö, että aina mitä pidemmälle siinä sarjassa mennään, niin sitä miksi ne valinnat menevät sen suhteen, että miten ihmiset on niitä valinnut. tässä oli melkein kaikki valinnat aika 50-50. Porukka oli jo A tai B sille hyvin tasaisesti, eli tämä kertoo jotain siitä, että kyllä ne Käsikirjoittajat teoteilillä osaa tehdä jotenkin silleen nämä progressiot näissä sarjoissa, että ihmiset tavallaan joutuvat tekemään niitä vaikeita valintoja, kun ei voi enää tehdä samalla suhteella niitä hyvä huono tyylisiä valintoja kuin siinä alkujaksoissa pysty tekemään. Eikä ole mitään semmoisia varsinaisesti kovin itsestäänselviä valintoja, että menenkö sänkyyn kissanaisen kanssa vai en. Niin. Jotain, nii. Mitä ihmiset heti haluaisi nähdä tai tällaista. Niin ja siis just tämä, että menenkö hakkaamaan dentin vai pingviini niin sen, se on ihan miten priorisoi asian, että haluaako Alfred, että Alfred selviää ja kartano pysyy siellä paikalla Tai itse asiassa mä, en mä enemmän tulkitsin tuon valinnan sellaisena, että haluatko, että Harvey Dent saa tietää, kuka Batman oikeasti on, vai haluatko, että Penguin saa tietää, kuka se oikeasti on. Ja koska musta nyt on tuntunut tässä koko, koko jutun aikana siltä, että ö, Penguin jo tietää melkein, kuka se on, niin mä oot ihan sama, mutta ehkä se Dent, Dentinen tarvitsisi tietää asiasta mitä Tässä vaiheessa sarjaa ehkä voi vetää jonkunlaista pientä yhteenvetoa jo sitten tälle, eli no omasta mielestä ei tietenkään todellakaan parasta telteiliä, että se on käynyt jo aika lailla varmaksi tämän Batmanin suhteen. Paljon potentiaalia oli mun mielestä parissa ekassa jaksossa, sitä on kyllä sitten saatu aika tehokkaasti myös hukattua, mutta silti tää on ollut näin neljä jaksoa aika perusviihdyttävää tur jopa turvallista moraalivalintojen seikkailu Viidakkoa tässä, ja niin kuin tuossa Mikko totesikin, niin hyvin tuota progressia saatu kirjoitettua, että nämä valinnat on muuttunut kyllä varsin kiperiksi, ja mäkin on omassa pelaamisessa huomannut sen, että mulla me nyt vähän useammin jo aika loppua tuossa dialogivalinnoissa. Että mä mietin selkeästi enempi näitä, mitä mä valitsisin. Se on aika jännä ollut huomata omassa pelaamisessa. Mitäs Miikka, mieltä kokonaisuutena sarjasta tähän mennessä? No, mulla on vaikea vielä kommentoida, kun mä haluaisin niin nähdä ensin sen viimeisen jakson, koska mun tämä suhde tähän sarjaan toistaiseksi on ollut se, että mä oon pitänyt ensimmäisestä jaksosta, mä en oo pitänyt tokasta jaksosta, mä oon pitänyt kolmannesta jaksosta ja nyt Neljäs jaksoista oli taas vähän silleen, no puolet huonoa, niin tota, mä haluaisin nähdä, että jos se viides jakso jatkaa sitä trendiä, että nämä on vähän kuin käänteiset Star Trek-elokuvat, eli sen sijaan, että parilliset olis hyviä, niin parittomat onkin hyviä. Mä halun nähdä vielä, että mitä tässä viimeisessä jaksossa tapahtuu, ennen kuin mä mitään lopullista tuomiota tälle annan. Mutta on tää, siis mä en oo nyt niitä uusia ja hirveästi pelannut sitten sen Tales from the Borderlandsin, mutta on tää ihan hyvää viihdettä. Mä en välttämättä sanoisi, että tämä on mitenkään kauhean tyydyttäväsi just tässä mielessä että vaikka tässä nyt tehdäänkin vaikeita valintoja, niin se, että onko niillä mitään merkitystä millekään loppujen lopuksi, niin on vähän silleen, että mä tykkään enemmän ehkä peleistä, just jostain Obsidian peleistä, missä niillä valinnoilla sit loppujen lopuksi on oikeasti enemmän merkitystä mitä pidemmälle jatkuu, kun tässä tuntuu toistaiseksi, että ei välttämättä silleen niin hirveästi sitä merkitystä kuitenkaan, kuten tämä Dentin kauri just vähän niin kuin todisti, että se olisi voinut antaa palaa siinä kakkosjakson lopussa ihan hyvin. Batmanin painolasti on näissä tarinoissa tietenkin aina kovaa, että varsinkin jos tuolla tuu myönteistä tunne siitä, että yleensäkin Batman tarinoihin, niin haluaa varmasti nähdä, että näissä videopelipuolellakin tulisi hyvää laatua, mutta aina se ei tietysti onnistu, mutta ei tietenkään Ristiinnaulita sarjaa vielä. Odotan itsekin kovasti, että mitä tässä finaalissa tulee sitten käymään. Sillä on nyt melkoisen kova taakka siinäkin, että miten se tulee onnistumaan. Kyllä. Mä toivon, että no, kolmannen jakson kohdalla mä olisin vielä sanonut, että tämähän, tämä sarja on väistel tai niin kuin mä sanoinkin, että tää sarja on väistellyt aika hyvin näiden Batman-tarinoiden kliseitä. Jossain määrin oli se junatitetty ja se huume, mutta siis se, että ei ole tiettyjä elementtejä esitelty näihin tarinoihin. Mutta sitten tämän jakson alussa tulee Joker, niin joo, musta vähän tuntuu, että se ei välttämättä ole mistään tyydyttävimmästä päästä se viimeinenkään jakso. Mutta mä odotan innolla sitä, että saan huomata luuleeni väärin ja kaikki onkin hienosti. Ja sehän me nähdään sitten, kun käsitellään tuota finaalia seuraavassa ja tämän sarjan osalta viimeisessä podcastissa. Aletaan päättämään podcastia tässä. Lyhyt jakso, joten ei puuttu hirveän kauaa, mutta käykää ihmiset antamassa palautetta tästä jaksosta tuolla meidän sivustolla. Sieltä löytyy kyllä myös kommenttiosio, mutta voitte myös kommentoida tietenkin Twitterissä tai Facebookissa tai vaikkapa Instagramissa. Mikä sen nettisivuston osoite olikaan? No nettisivuston osoitehan on www.pelilegacy.fi, ja sen voitte joko syöttää suoraan mahtavan selaimen osoite riville, tai heitätte sitten vaikka sinne suosikkihakukoneeseen, ja pääsette sitä kautta sitten myös meidän mainoille nettisivuillemme, johon tässä hetkellä, tai tässä lähipäivinä on tulossa myös lisää hienoja pelikritiikkejä ja ...muita esseitä näiden podcastien lisäksi. Ja podcastihan saa tilattua sitten myös rss-syötteenä. Löytyy linkit ja muut tilaustavat tuolta meidän sivustolta. Ää, minä olen Niko Heikkilä, hän oli Miikka Mononen. Me kiitämme tästäkin jaksosta, ja nyt kuuntelemme vielä lyhyen pätkän tunnusmusiikkia, jonka on säveltänyt Eetu Arvila. Kiitos kaikesta, ja ensi jaksossa nähdään. Moi, moi, moi. Hei, hei taas.